бо ним цілковито володіє свідомість землі. Земля під ногами – ось його світ, його погляд з вічності, його ідеологія. І він знає тільки одну необхідність – необхідність землі, і це дає йому незалежність і силу. Душу селянина можна вбити, тільки забравши в нього землю і хліб з неї. Хліб вигребли – Душі вишкребли і стали напихати в них партійного, клотча диктатури, пролетаріату і класової боротьби. Зубожіння життя неминуче тоді, коли все спілкування між смертними зводиться тільки до класової боротьби. Але ж більшість людей не цікавиться, хто кому підкоряється, хто має владу і яка та влада. Значимість і краса життя вищі за все і безсмертні. Коли ж говорити про боротьбу – то і тут не тільки той віковічний потік, де б'ється бідність з багатством, а ще безліч ручаїв і розтоків, де стикаються віри, звичаї, спогади й надії, чоловіче і жіноче, жителі гір і долин, лісів і степів, невологих річкових заплав і безплідних суходолів, уміння і нездарність, працелюбство й лінощі, життя безмежне, прекрасне навіть у його випадковостях, воно загадкове і незбагненне. І саме в цьому його найвища цінність і привабливість, а не в пісній ідеології, яка то відкидала будь-які таємниці, похваляючись всезнанням світу від субкварків до людської душі, справжню моральність підміняла класовою свідомістю, віру вказівками, сумніви переконаністю, право вибору, відданістю. Життя – це не готельний номер, не казарма, не казенна камера – і не чернецька келія Воно схоже на стару селянську хату, де в заснованих павутиною кутках і в таємничих скринях бабусиних давні спогади, у тьмавому полиску ікон незбагненна святість, в незграбних саморобних меблях надійність і захищеність простого людського життя – Майстерно вибудовані з пухнастих подушок, язичницькі храми спочинку і запліднень, як уперте нагадування про те, що людині дорожча і властивіша любов, а не ненависть, а всі оці торбинки, коробочки, вузлики з насінням, позатикані за сволок, за коминок, за жердку, з одягом моби, символи проростання і незнищенності життя, запорука і символ вічного тривання». Убогість ідеалів веде за собою убогість побуту. Линяють барви, сірість неповзає невідворотно, і тільки іноді презирають крізь безнадійно далеч віків ті дитячі ранки нашого життя в його веселих буйнощах, яскравих кольорах, звуках і яснім сяєнні. А боротьба в самій людині, дух воспаряє до небеса, тіло гнітить до землі, Чортові, чортові, богові, богові, щоденний хліб і хліб завтрашній, нетерплячка у оволодіння і мудрий спокій очікування того, чого ще й не видно за обріями. А між вченими і невченими, дурніми і розумними, підлими і благородними, жорстокими і милосердними, нерівність фізична, розумова, духовна, без якої неможливий ніякий розвиток та й саме життя». Рівність хіба що у християнській тройці, та й то на картині Рубльова, Евангелії, Хітони, Різнобарвні. А все можна організувати: ентузіазм, самовідданість, захвати, кару і помсту, але добра і милосердя не організуєш, а вони народжуються в людях, що всім своїм життям переконують нас у тому, що тільки так треба жити. Професор Черкас жив саме так і вмер теж так, бо вмирало, вимирало селянство, часткою якого він був завжди. Власне, він і був не вчений, а селянин, як і я. Двадцятий з'їзд партії відбувався в Москві саме в дні третьої річниці смерті Сталіна. Може, для вшанування пам'яті вождя, за якими після його смерті Темною стіною стояли запеклі сталіністи, і їхній зубовний скрегіт лунав не тільки над табором миру, демократії і соціалізму, але й над усім прогресивним, а також регресивним людством. Ніхто не сподівався того, що там станеться, що буде закрите засідання в кінці з'їзду і доповідь Хрущова, і слова «культ особи» які вилетять за червоних зубців кремлівської стіни, мов залізні криваві птахи, і ширятимуть над світом до віку.